Не встиг Богдан обізватись, як на порозі, виріс джура. Прибули посланці й січі. Проси, розцвів Богдан і повернувся до Максима. Здається, друже, сперечатись нам більше не доведеться. Але я не сперечаюсь, буркнув Максим. Не до суперечок нині. У землянку упав запушений паморозю низькорослий козак у смушовій шапці коротенькому кожушку і величезних юхтових чоботях. — Чолом вам, панове товариство! — схилив він чувату голову перед сотниками, обтрусив іній, з вусів і комера. — Які вісті, степани! — кинувся до нього кривоніс. — Оце гаразд, батько Максиме. Після до водохрещі. Три сотні черкастів із залоги пообіцяли відсвяткувати цей день сукупно з нами на Січі, а решта ті, що обагаються, нап'ються добре. Пан Кошовий подбав про це. Завтра їм привезуть стільки оковитої, що утопитись можна буде, а закуску хай самі собі шукають. Ну і не один носом у сніг зариє. Причастять вони, звісно, і жовнірів, тому батько Федір думає, що найліпше вдарити на них десь відразу по обіді. «Зо мною прибув січовик, що проведе нас навпростець!» Хмельницький підвівся, поправив кунтуш, тугіше стягнув пояс, розладив вуса. «Гаразд, козачі! Вельми дякуємо тобі за звістку! Іди спочивай!» Коли вивідач вийшов, Богдан повернувся до друзів. «Я так мислю, братця! Вирушати будемо о півночі, поспішати не варто!» Та й дорога ж не проторена. Перед нападом і спочити треба буде. Отож, хоча на дорогу піде годин десять, Вибрати слід набагато раніше. Сотні вишняка й бурляя зайдуть з тилу. То Кайчук і Кривоносенко з флангів. А ми, Максима, вдаримо прямо в лоб. Те, що хтось там переп'ється, хтось засне... Це, як то кажуть старі люди, вилами по воді писано. А коли вони не стануть пити, або їм не дадуть, тоді що? Ні, братця, розраховувати на легкий успіх нам невільно. Козак завжди готовий до овшеляких несподіванок. Повинні бути готові до них і ми. І вивідачий слід вирядити ще завтра. І дозорців поперед війська вислати мусимо про це, сподіваюсь, подбаєш ти, Максиме. І на січ посланця треба направити, щоб лютий знав, коли ми вирушаємо, коли до січі, якщо із залогою упораємось, надійдемо. Ми згодні, батько, — прикусив кінчик вусолишняк. Проте не варто забувати, що в житті буває далеко більше несподіванок, ніж ми гадаємо. Ти щойно сказав, що треба бути Пильними під час наступу на залогу, слушно, але ж не слід забувати і за нашу фортецію. Сам же ти вважаєш, що всяке може бути. А коли трапиться таке, що на січ ми не зможемо зараз вирушати, доведеться і ще на якийсь час затриматись на Томаківці. Тому маємо не кидати її на призволяще, а лишити тут чималеньку охорону. Та й надалі, на той час, коли ми займемо Січ, то Маківку теж не треба залишати. Знищивши шляхецьку залогу на Хортиці, ми повинні будемо або там, або деінде тримати свою, щоб добре прикрити підступи до Січі з півночі. Правильно, Федоре, згодився Хмельницький. Залишимо залогу і тут, і на Хортиці, і на наших островах. У кожній війні, хоч би яка вона була, доводиться і наступати, і боронитися. Частина друга. Розділ перший. Залишивши всіх піших охороняти томаківку, Хмельницький вирушив до Хортці. Їхали по льоду. Небо було насуплене, похмуре. Пролітали поодинокі сніжинки – Часом вихоплювався за прибережного верболозу, чи то за стіни очерету, порський вітерець. Зривав з-під кінських ніг незлежалий сніг, гнав його широкохвостими зміями попереду верхівців. З часом він дущав і дущав. Невдовзі все до кілля потонуло в шаленій сніговиці. Коні збавили ходу, Одначе ніхто й не подумав, щоб зупинитись і десь за очеретяними заростями перечекати хурделицю. Натягнувши шапки на вуха і прихилившись до сідл, козаки прямували далі на північ. Сніг сліпив очі, сік обличчя, холод заповзав під одяг, студенив усе тіло. Десь на ранок, вибравши невеличкий острівець між густими заростями очерету, де не дошкуляв вітер. Спинились на спочинок. Стомлено форкали коні, Смакуючи заздалегідь припасаним овсом. Грілись, підстрибуючи і б'ючи себе руками по боках, козаки. Через якийсь час рушили далі. Вітер не вгавав і на мить. Шалена коловерть заслоняла береги, Очеретище острівці, що виринали то тут, то там. Десь перед обідами, коли дозорці доповіли, що до хортиці залишилось півмилі, Хмельницький наказав спішитися. Завівши коней в очерет і позв'язувавши їх гноздечками в табунці по кілька голів, козаки розбились на сотні і попрямували до фортеці із залогою. За словами увідачів, Гурський, дізнавшись про горілку, яку надіслали в подарунок реєстровцям січовики, Запідозрив якусь каверзу і наказав заховати її під підземелля, а сторожу на вежах і біля головної брами подвоїти. На щастя, чатувати випало козакам сотні Богдана Топиги.